Але думати про це не хотілося. До таких засновків можна було дійти, якби вдалося дізнатися, про що думав Яків, коли офіціантка поставила перед ними дві філіжанки. Матвій скосився на братове горня. Кава – одна. У брата – напій з цикорією. «Що дивишся? Без кофеїну. А що ти куриш?» «Без на тралах», – кинув яки опускаючи дим із запахом сіна. «Шавлія, чебрець, материнка. Львівські. Коли бачу, стараюсь купувати все львівське. Чорний циліндр, золотий мундштук і безникотинові сигарети». По-панськи. Усе це пасувало до його Френча з драконами. «Дай як Яків кинув пачку братові. Той запалив одну, затягнувся і скривився. Як суха солома. І Матвій закурив свій кемел. Кава без кофеїну, сигарети без нікотину – «Тьолку-резину ще собі знайди!»